Olá, todos muito bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast brasileiro sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui com os meus amigos Endzoneers. Como está, Alexandre Branco? E aí, Edu, tudo certo? Por aqui, tudo beleza? Muito calor, agora uma chuvinha só para dar aquela clareada no, no negócio, né? Quero saber como é q u estão e as coisas lá em Minas Gerais, na verdade, o senhor Júlio César Vettori. E aí, como é que você tá, meu querido? Muito bem, obrigado, Ale. Bora começar esse podcast aí. Vamos gravar o nosso 21 podcast. E é isso aí. Vitinho, como é que você tá, meu filho?、Ah, tô bem, Julio. Aqui em Tô também tá fazendo calor do caramba. Só que não choveu aqui ainda. Hum, vamos esperar que deve vir. É isso aí, Edu. É isso aí mesmo, Vitor. Muito calor aqui em São Paulo. Muita chuva também. Para os, pa para os paulistas ouvintes d o e n d e s onde eles sabem o que a gente tá sofrendo. Nesta terça-feira, dia 6 de outubro de 2009. Mas, como o podcast não está aqui só para a gente ficar se lamentando, nós estamos aqui para falar de bola oval e tem muita bola oval nesse programa. A última rodada da Liga Flag paulista, com alguns classificados já o s playoffs. A abertura do quarto Manaus Ball que aconteceu no último final de semana. A próxima rodada do torneio Tat Down vai ter rodada dupla, pessoal. A semana 4 da NFL começou neste último domingo. O ataque do Raiders que vai passar por alguns maus bocados nas p r ó x i m a s semana. s b r a d o n Edwards arrumando confusão lá em Cleveland. A campanha um pouquinho cruel do Tennessee Titans. E vocês viram alguém da NFL usando alguma coisinha rosa essa semana? É. é, vimos, né? Bastante. Inclusive o Brett Favre e s tava com uma chuteira ontem, parecia uma bota da Xuxa, né? Mas tudo bem. <risos> por <Puta é foda. risos> tempo. Mas você sabe por quê, Ale? A gente vai comentar daqui a pouco no finalzinho do programa. Mas primeiro, vamos para os e-mails. Olha a mensagem, hein? Os e-mails dessa semana, nossa caixa postal bem movimentada. Um recado do Felipe Nunes, de Salvador, Bahia. Muito bom o podcast. Não sei se a NFL está nivelada por baixo. Comentando nosso... Está comentando nossos comentários a respeito do último programa. Ele é o... Esse é o primeiro ano que eu realmente acompanho e estou gostando bastante. Ano passado vi apenas alguns jogos dos playoffs. Felipe, eu garanto que você viu o melhor do futebol porque é nos playoffs que é onde o bicho pega é onde a, a gente separa as crianças dos, dos homens, dos adultos. É, nos playoffs que o negócio esquenta. Mas é legal ter você acompanhando agora a temporada regular também. Que sempre tem algumas surpresas, como o último Monday Night Football que a gente vai comentar nesse programa. A temporada regular g u a r d a suas peripécias que sempre agradam os fãs do bom futebol. Ale, tem mais algum e-mail aí com você, meu amigo? É isso aí, Edu, beleza? Tem mais um e-mail aqui do Flávio v e n â n c i o de São Paulo. Achou irado o podcast, falou que é um fiel ouvinte aqui do Enzo. Elogiou os comentários. Beleza, Flávio, muito obrigado. Espero que você continue acompanhando o e n d z o n e e continue gostando, não é verdade, Edu? E o último e-mail do programa também, o e-mail do Will. Ele mandou o、um、e-mail: Olá, Endzoners. e Primeiramente, queria parabenizá-los por esse excelente podcast e dizer que a c o m p a n h o o trabalho de vocês desde o primeiro episódio sobre o draft. Também queria pedir que vocês falassem um pouco do Denver Broncos, que teve uma off-season conturbada e entrou desacreditado na temporada, mas está surpreendendo com uma boa defesa e um ataque que está protegendo bem a bola. Será que o Denver Broncos pode chegar aos playoffs? u、well, e do, do que a gente tem visto até agora, d o Denver Broncos ganhou uma partida contra o Dallas Cowboys, venceu as outras s e i s partidas que disputou e está em v i s t o Acredito que sim, porque o San Diego Chargers perdeu duas partidas e isso já dá uma vantagem de duas vitórias para a equipe do Denver Broncos. Se a equipe manter esse passo até a week 10, week 12, eu acho que já vai segurando uma vaga, porque parece que o San Diego Chargers. Não e s tá muito bom esse ano, não. O l a b r i n o Antônio son, realmente e s tá em decabeça, não e s tá conseguindo mais manter o ritmo. Sei não, Edu, eu acho que o Denver Broncos consegue sim. É, só pra a lembrar que o Denver Broncos liderou essa divisão da primeira até a 16 rodada e caiu fora d o playoffs, perdendo na última rodada bem, na UEM. Bem lembrado, Victor, bem lembrado. É, Will, é, é sempre legal a gente ver o nosso time indo bem. O Denver Broncos s e tá invicto. Mas temos sempre que lembrar que no, na primeira semana, por exemplo, ele já ia passando apertado contra o Cincinnati Bengals, que é outro time que está surpreendendo também. Vamos aguardar: o Denver Broncos é um candidato aos playoffs, passou por algumas reformulações na defesa. Josh McDaniels está fazendo um bom trabalho lá no comando dos Broncos. É, é um candidato, eu não asseguraria agora, na semana 4, a sua classificação aos playoffs. Mas é um grande candidato, justamente com o s a n d i e g o Chargers, que eu acredito ser o único adversário nessa divisão. Desculpem os torcedores do Oakland Raiders e do Kansas City Chiefs, mas playoffs só daqui a alguns anos. Para você que quer mandar um e-mail para o programa também, mandem e-mails para podcast.endzonebrasil.com. Seus e-mails são sempre muito bem-vindos. Vou aproveitar o momento aqui agora e já vamos para alguns recadinhos. Nós mudamos o sistema de comentários do portal do Endzone Brasil. Agora não corta mais o comentário. Você pode escrever o quanto você quiser, quantas linhas você quiser. Antes a gente estava com um pequeno bug no site. Estavam cortando o finalzinho do comentário. Mas agora pode escrever, fica à vontade. Pode usar a conta do Twitter para comentar. Pode usar a conta do Yahoo para comentar. Logo logo a gente vai integrar com o Facebook também para quem já tem Facebook.、O、sistema de comentários totalmente novo. No portal do Endzone Brasil, agora. E a votação para o Prêmio Podcast começou nessa última segunda-feira, pessoal. Começou agora, dia 5 de outubro. Eu agradeço a todos que já voltaram no Prêmio Podcast. Nós estamos concorrendo na categoria Esportes. Temos bons adversários, temos、um, outros bons podcasts concorrendo com a gente também. E eu quero muito ganhar, gente. Eu quero ter o Prêmio Podcast para ter guardado aqui em casa para repartir com os queridos amigos Endzoners. E não é só uma vitória pessoal do Endzone.、Ah, o Endzone participando do Prêmio Podcast mostra a força do futebol no Brasil. Vamos mostrar que a gente pode fazer barulho, que o esporte é popular aqui e vamos batalhar pelo primeiro lugar. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br E já que nós estamos comentando sobre a força do futebol nacional no Brasil, vamos falar sobre os principais campeonatos envolvendo a bola oval. Começando pela Liga Paulista de Flag Football. Júlio, o que, que a gente teve nesse último final de semana? Então, Edu, a equipe do Rhinos venceu o Locomotives por 25 a 19, os Spartans v e n c e r a m o Barbarians Raid por 39 a 13 e o Silver Bullets venceu os Pistons por 20 a 12. Então, Alexandre, depois dessa última rodada,、Alexandre, pela Conferência Estadual, nós temos os seguintes times classificados: Corinthians Steel Rollers, o Silver Bullets, o Avaré Gladiators e o Brasil Devils. E pela Conferência Paulista, a gente tem um classificado até agora: o São Paulo Spartans. Todos os times da Conferência Paulista ainda t e m chances de fazerem os playoffs, Alexandre. Pra quem acha que o Flag não era disputado, pra quem acha que o Flag era um jogo sem graça, o campeonato da Liga Paulista de Flag tá muito emocionante, cara. É isso aí, Edu. Assim, começando pelas possibilidades de título, é, eu acredito que a briga vai ser muito mais, digamos assim, acirrada é, na, na, na conferência que envolve Steam, Bullets, Gladiators e Devils. Porque o Gladiators é um time muito jovem, é um time. A grande revelação da Liga Flag no ano foi o nosso querido Avaré Gladiators, que fez uma campanha sensacional, tá 4-2 e já garantiu a vaga nos playoffs. E Deve disputar o título da Conferência Estadual com os times mais tradicionais e possivelmente há uma aparição aí no Sampa Bowl. É, porém, eu acredito que a vaga do Sampa Bowl, que fica com o time campeão da Conferência Estadual, vai ficar entre Steamrollers e o v e r b u e t quem puder. Compareça, daqui a três semanas nós t e m o s uma prévia do que pode ser, provavelmente será a final de conferência na, na conferência estadual entre Steam Goers e Silver Bullets. Um jogo que promete ser muito disputado, tem rivalidade envolvida. Vai ser um jogaço de flag. Quem puder participar desse grande evento que vai ser o último jogo da temporada da LPFA, compareça. Depois logo tem os playoffs. O negócio vai ser muito disputado, vai ser muito legal. Na Conferência Paulista do Spartans, realmente desponta, é o time mais talentoso. As outras vagas continuam em aberto, mas ainda assim temos muitos times com qualidade na Conferência Paulista. Temos lá o Alto Adicional São Paulo Chaves, que ainda luta por uma vaga, temos o Tigers. É, mas eu acredito que o título, mais uma vez, vai ficar com o time da Conferência Estadual, porque você vê a diferença. Na Conferência Estadual já está tudo resolvido. Os quatro times que vão para os playoffs já estão. Consolidados, na Conferência Paulista ainda continua a disputa em aberto, mas com o Espartano disputando, a gente vê que a qualidade é, fica nesses cinco times. Acredito que alguns outros times tiveram muita dificuldade, inclusive o Palmeiras Locomotive, que é um time que deveria ter se encontrado antes para figurar entre os principais aí na Liga Flag Paulista. Mas eu acho que também vai aparecer nos playoffs, pode ser uma grata surpresa. Quem puder acompanhar a Liga Flag Paulista esse ano, acompanhe, porque é emoção garantida. Até o final, quem puder comparecer no Sampa b o w compareça. Tenho certeza que o Enzo vai fazer aquela cobertura especial para o pessoal que está longe, que não pode acompanhar de perto, que não pode assistir os jogos. Mas, com certeza, a Liga da Flag está mais disputada do que nunca, Eduardo Galvão. E para provar que a cada semana que passa o bicho pega na Liga Flag também, Vitor, quais são os próximos jogos da Liga Flag paulista? No dia 18 de outubro, nos Campos r i g e s a em Valinhos. Vai ter os jogos Black Horse vs Sharks, Steamrollers、e、vs Davies, Tigers vs Bears, Gladiators vs Red Warriors. Só, só lembrando aqui, do, é, tem jogo que está decidindo classificação de playoffs na Liga Paulista. Inclusive, viu? É, Black Horse Sharks é um jogo crucial para o nosso querido São Paulo. Sharks. O Sharks precisa da vitória para ficar vivo na briga pelos playoffs porque está tudo empatado ali. São Paulo Tigers, Sharks. E Bears, todos com 3 vitórias e 3 derrotas. Quem vencer nessa rodada é, fica um pouquinho mais perto das vagas que faltam. É, inclusive, nós teremos Tigers e Bears um matando o outro. Locomotives também precisa da vitória para entrar no molho. Quer dizer, mais uma rodada que promete muita emoção na Liga Flag Paulista. O Avaré também, o Avaré Black Horse, tentando conseguir uma pontinha ali e escapar com uma vaguinha também para os playoffs da Liga Paulista de Flag. Saindo de São Paulo, viajando até o extremo norte do Brasil, o quarto Manaus Ball começou no último domingo, dia 4 de outubro, com dois jogos. O Cidade Nova Cavaliers derrotou o Blackhawks por 29 a 28 e o West Tigers venceu o Mustangs por 20 a 3. Pessoal, que tiver mais detalhes dos jogos, podem mandar e-mails pra a a gente também, vai ser um prazer acompanhar o Manaus Ball o Campeonato FUPED lá em Manaus. Muito interessante o pessoal aí do Extremo Norte. Também o pessoal da ANEFA no Nordeste também faz um trabalho legal do、no、futebol americano. Mas voltando agora um pouquinho pro a a Sul. Sul e Sudeste. Essa semana, e sábado, s semana s a dia 10 de outubro, rodada dupla do torneio Touchdown. Rio de Janeiro e Imperadores v a i até Sorocaba enfrentar os Sorocaba Vipers na f a c e n s de Sorocaba. Sábado, dia 10 de outubro. Das 14 às 17 horas, pessoal. Compareçam, prestigiem o jogo também. E o Curitiba, Brown Spiders, enfrenta o b a r i g u i Crocodiles em Curitiba. No mesmo horário e na mesma data também. Rodada dupla ao mesmo tempo. Os dois jogos muito importantes. Jogos definindo possíveis classificações de playoffs, pessoal. Quem puder acompanhar, acompanhe. Jogos de muita qualidade. O Torneio Touchdown, o primeiro campeonato Full p e d s do Brasil, contando com as regras oficiais da NCAA, está sendo um torneio muito emocionante. E na NFL, a semana 4 da NFL começou no último domingo, dia 4 de outubro, também com o Oakland Raiders viajando até Houston para tomar uma surra dos Texans. 29 a 6 para os Texans em cima do Oakland Raiders. O Seattle Seahawks foi até i n d i a n a p o l i s enfrentar Peyton Manning e companhia. E tomou um sapeco também, 34 a 17. E o Detroit Lions não achou o caminho da vitória de novo. Perdeu para o Chicago Bears, 48 a 24 para os Bears. Cincinnati Bengals ganhou do Cleveland Browns por 23 a 20. O Baltimore Ravens foi até. New England perdeu para o p a t r i o t s por 27 a 21. O Buccaneers foi até o Washington e perdeu para os Redskins por 16 a 13. O New York Giants foi até Kansas City e ganhou do Chiefs por 27 a 16. Tennessee Titans perdeu mais uma, foi a Jacksonville e a p o i o u dos Jaguars 37 a 17. New York Jets foi a New Orleans e também perdeu sua invencibilidade para o New Orleans Saints 24 a 10. Buffalo Bills perdeu mais uma, foi até Miami. Os Dolphins conseguindo a vitória por 38 a 10. E o s a n Francisco 49ers deu um shutout humilhante em cima do St. Louis r a m s 35 a 0. Um grande jogo da defesa do São Francisco. Segundo shutout do St. Louis no ano já, hein? O Denver Brooks venceu o Dallas Cowboys em casa por 17 a 10. O Pittsburgh Steelers venceu o San Diego Chargers em casa por 38 a 28. E o Minnesota Vikings venceu em casa o Green Bay Packers por 30 a 23. Esse jogo do Monday Night Football, a vitória do Minnesota Vikings sobre o Green Bay Packers ainda teve os melhores quarterbacks da semana. Aaron Rodgers passou para 384 j a r d a s 2 touchdowns e 1 interceptação. Aaron Rodgers foi o quarterback que mais passou essa rodada. Mas o melhor rating foi para Brett Favre, passou para 271 j a r d a s e 3 touchdowns na partida. Running back Rashad r Mendenhall do Pittsburgh Steelers correu 165 j a r d a s e marcou 2 touchdowns. Wide receiver rookie Mohamed Massaquá recebeu 8 passes para 148 j a r d a s Foi o wide receiver que mais recebeu bola n e s t a semana. Mas aqui fica um destaque também para Steve Smith. Não, não é o Steve Smith do Panthers, é o Steve Smith do Giants. Recebeu 11 passes para 134 j a r d a s e 2 touchdowns na vitória sobre o c â n s a s City Chiefs. Acabou com o c â n s a s City Chiefs e Steve Smith. E que jogão do Jared Allen: 4 sexos e meio, 1、um、fumble forçado, 1、um、safety. Jogando demais nessa defesa do Minnesota Vikings. Mas vamos combinar uma coisa aqui, hein, Zonas? Vamos deixar o、um、Monday Night para falar por último?、Oh, com certeza. Já falamos muito do Brett Favre, né? Vamos falar só no final. Vamos deixar o Black Fire pro a a final, tá certo? Concordo com o Alexandre. É isso aí. É isso aí, Eduardo Galvão, meus amigos End Zoners. É um negócio ficando complicado lá em Oakland, né? Nosso amigo j a m a r c u s Russell, 12 passos completos de 33. Tentados para 128 j a r d a s nenhum t o u c h d o w n mas também nenhuma interceptação. Finalmente, né? O jogo do j e a m a r c u s Russell ser uma interceptação. E ele vai provando a cada jogo que passa que ele é um bust. Infelizmente, uma escolha equivocada do Oakland Raiders. Eu ainda tenho alguma esperança d o、no、j e a m a r c u s Russell conseguir enxergar algum talento em algumas jogadas, mas ele consegue atropelar toda essa boa impressão com alguns p a s s e s digamos assim, lamentáveis escolhas péssimas. Excesso de força em alguns passos, errando os receivers livres. Então, quer dizer, já não ajuda o coitado do Oakland Raiders que vai mal das pernas. E mais uma escolha de draft perdida pelo nosso amigo Al Davis, que vai provando que já não é mais capaz de tocar a franquia do Oakland Raiders para frente. Uma franquia que precisa de um upgrade urgente. É, vamos dizer assim, um dos times mais tradicionais da NFL. time mais popular ali da Califórnia é. Como a gente faz, né? O a k l a n d Raiders t á complicado. O pessoal lá do Black Hole deve estar muito impaciente com as escolhas péssimas de Jamarcos Russell, Wal Davis e companhia limitada. Nós temos um cara aqui. O, o pessoal que acompanha o IndyZone sabe, nós IndyZoneurs sabemos. Júlio César Vettori é um, vamos dizer assim, um admirador do Oakland Raiders. Não um torcedor, mas é um admirador. O cara que acompanha o que acontece lá em Oakland, Júlio César. O que está acontecendo lá em Oakland? Raiders indo, assim, descendo a ladeira, imparavelmente, não tem jeito, o time só vai pro pior, não tem jeito de melhorar, Julião? Olha, Ale, tem jeito de melhorar? Tem, né? Só que tem um grande problema. No começo da temporada eu falei que esse seria o ano de j a m a r c u s Russell e parece que não é esse o ano de j a m a r c u s Russell. Aliás. Tudo no, no Raiders está dando errado, né? Porque os wide receivers não estão jogando bem. Já m a r c u s Russell está jogando muito mal. Para mim, é um dos cinco piores quarterbacks starters da NFL, junto com Jake d e l h o m m e e Jason Campbell, do Washington Redskins. O running back Darren McFadden, toda vez que pega na bola, todo jogo descola de dois fumbles, não consegue ficar com a bola na mão. A defesa tenta segurar, mas se o ataque não produz, não adianta. A defesa não vai conseguir fazer sozinha três t o u、um、a h d o w s p o partida. Porque o que está acontecendo é que o Reyes está insuficiente no ataque. Pode ver que na week 4 eles fizeram 6 pontos, na week 3 eles fizeram 3 pontos, na week 2 eles fizeram 13 pontos e venceram uma partida no sacrifício contra a equipe do Kansas City Chiefs. E na primeira semana perderam a partida pelo San Diego por 24 a 20, que foi o único jogo. Onde o Oakland Raiders jogou mais ou menos o ataque. O Thailand Zach Miller é o que mais recebe bolas, mas Chess Tears é o adjunto principal, que quebrou o pé no começo da temporada. Com a volta dele, pode ser que o nosso querido j a m a r c u s Russell melhore seu desempenho, mas sinceramente, eu concordo com o Alexandre, ele e s tá caminhando pra a ser um bust. É, Júlio, se a gente parar pra a pensar nesse time do Oakland, é a segunda semana seguida que eles não conseguem marcar um touchdown. E você comentou sobre o Darryl McFadden, que ele comete muitos fumbles. Mas como que vai ficar a situação do time agora? Se ele ainda comete muitos fumbles, e ele era o principal running back, e agora que ele tá fora, ele vai fazer uma cirurgia pra recuperar um tendão no joelho, ele vai ficar de d u a s a quatro semanas fora. Se o running back principal cometia muitos fumbles e vai ficar fora, quem eles vão colocar lá no backfield? Um cone? É, no caso, eles têm dois running backs: Eles tem o Justin Fargas, um dos únicos running backs brancos que eu já vi. Jogando futebol americano. E o Michael Bush. Michael Bush entrou semana passada também. E para entrar no ritmo do nosso querido Darren McFadden, fez um fumble também. Eu acho que o nome escolhido seria Justin Fargas. q u e desde o ano passado está sendo o、um、corredor mais regular. Fazendo seus touchdowns, descolando umas j a r d s e não perdendo a bola, correndo fumble. Mas é aquela coisa, né? O Oakland r a i d e r s infelizmente, há anos não está conseguindo encaixar esse, esses hooks. A maioria dos hooks estão virando Bush. O único que deu sorte, que apesar de. era para ser um left tackle, mas deu sorte de entrar de left guard e mandar muito bem, que é o Robert Gallery, foi um achado para o Raiders, porque mais um bust, ainda mais na linha ofensiva que já é porosa, ia ser complicado para o Oakland Raiders. Mas falando em problemas no ataque e o Cleveland Browns. O que, que acontece com a franquia de Cleveland? Não estava conseguindo acertar o quarterback, Brady Quinn foi substituído pelo Derek a n d e r s o n Que entrou até muito bem na partida contra os Cincinnati Bengals. O Cleveland Browns voltou a marcar touchdowns depois de 10 jogos, só que ainda assim não levou uma vitória pra a casa. Um jogo suado, sofrido. O jogo foi pra a prorrogação. E cabe aqui só um comentário: Shane Graham, kicker do Cincinnati Bengals. Filho, põe o pé na forma, calibra o pé, porque perder a extra point que decidiria um jogo fica complicado, né? O jogo foi pra a prorrogação e no finalzinho da prorrogação, faltando 4 segundos, Carson Palmer consegue uma corrida pra a conseguir um first down pra a colocar o Shane Graham na posição de marcar o f i o de g o l que ganhou a partida. Mas já era pro a Shane Graham ter garantido essa partida no, no tempo regular mesmo, não precisaria ter ido pra a prorrogação, né? É isso aí. Muito importante a gente citar nesse jogo Cincinnati e Cleveland. Primeiro, que Derek Henderson não teve uma partida ruim, mas. Né, alguns problemas na hora de tomar as decisões ali, aí não tem jeito, né? E além desses problemas com a tomada de decisões, ainda houveram turnovers no ataque do nosso querido Cleveland Browns, uma interceptação do Derek a n d e r s o n e um famoso perdido pelo running back Harrison. E aí complica, né? E agora, passando pro a a lado do Cincinnati Bengals, como era importante a volta do c h a d Johnson, o c h a d Johnson voltar. Ao foco. Desculpa, o t c h a Johnson não é, é o Tio c i né? c o n Tudo bem. O Tio Cinco voltou a jogar bem. Reencontrou o caminho do touchdown. O caminho da Enzo. Marcou, marcou dois touchdowns no último domingo. 3,60, 24 jadas. Não foi muita coisa, mas foram os touchdowns que decidiram o jogo pro a a Cincinnati Bengals. É com certeza o principal alvo do Carson Palmer. E só pra a a gente ter uma ideia disso, o melhor recebedor do, do jogo pro a a Cincinnati Bengals foi o Fosky t y r o n que recebeu. Três vezes para 44 jardas. Quer dizer, o t o c i n c o recebeu três bolas para 24 jardas. Quem recebeu mais vezes foi o Leonard pra, com seis recepções e 28 jardas. É, mas aí você é, então... para para ver também, Alexandre. Chad o t o c i n c o recebeu três bolas para 24 jardas. Dois touchdowns. Ele é o, o go-to guy. Ele é o homem das bolas importantes. Na hora do aperto, a bola vai para o número 85. Sem dúvida alguma. Carson Palmer tem um. Um tempo de bola incrível, um entrosamento excelente com o Chad Johnson. Eu acredito que se o Cincinnati Bengals continuar com o Carson p a l m e r entrosado com seus recebedores, achando o Chad Ocho 5 para os touchdowns, e o Cedric Benson continuar o、um、bom trabalho no jogo corrido, aliás, até u Merezia a falar isso, era até u Merezia a falar isso há algumas temporadas atrás. Cedric Benson sempre jogando muito mal nos times em que passou. Parece que se encontrou ali no Cincinnati Bengals. A chegada do Andrew Smith também foi um bom upgrade no jogo corrido. Então, se o Cedric Benson continuar esse bom trabalho, o ataque do c i n c i n n a t i Bengals continuar marcando pontos, a defesa tá jogando muito bem. Quem sabe o c i n c i n n a t i Bengals pode até chegar nos playoffs, não é verdade, Vitinho? É, isso aí, o Carson Palmer voltando bem, o Otto 5 jogando bem também. O único problema é esse Quicker aí. Mas o Otto 5 se demonstrou um bom Quicker nessa Precision, na verdade, Lu? v i t i o t até que c o f f e nessa Precision, né, Victor? Bom, Com certeza, qualquer coisa você bota ele ali, que extra point ele já fez já. Um puta kicker esse 8 t 5, né? É um cara que, assim, muito talentoso, além de um bom Ed g e r e c e i v e r consegue chutar bolas. Eu não sei, eu acho que se o nosso querido amigo Graham continuar a chutar extra points pra fora, você pode ver o 8 t 5 chutando bolas por aí. Mas e por falar em jogo de Kickers, o que, que foi Tampa Bay Buccaneers e Washington Redskins? Que joguinho feio! O joguinho dos desesperados, a gente pode definir assim. 16 a 13, o Redskins em cima do Buccaneers. Complicada a situação do, do Redskins. Para um time que tá, fez boas adições na defesa, mas está sofrendo porque o ataque não produz. Edu, é, o que acontece com o Redskins é a falta de um quarterback que tome decisões certas na hora certa. Jason Campbell, não é dessa temporada, mas Jason Campbell sempre foi o motivo dos péssimos jogos do. do... Nosso querido Redskins. Apesar que convenhamos que o j i m z o r n está fazendo um trabalho muito porco no Washington Redskins. Desculpe pelo termo, mas é o que está acontecendo. O Redskins tem um excelente running back. Clean on p o r t i s é um dos melhores running backs da NFL. E o Washington Redskins não corre com a bola, apenas passa, joga o jogo na mão do Jason c a m p b e l l Por isso, que, quanto, perdeu para o Detroit Lions. Morreu quase, venceu o jogo no, na Bastia das Almas contra o c e n t l o u i s Rams, venceu o jogo contra o Tampa Bay b u r Canis na Bastia das Almas também, venceu por 3 pontos o Tampa Bay, venceu por 2 pontos o c e n t l o u i s Rams, perdeu para o Detroit Lions. Eu acho que isso é um sinal amarelo para a equipe do Washington Redskins, tem que abrir o olho. Por mim eles deveriam pegar um quarterback no próximo draft, sinceramente. O Jason Campbell teve duas interpretações nesse jogo. A primeira, tudo bem que foi uma interceptação animal pelo número 25, Talib, mas a segunda foi meio ridícula, um passe longo no qual o, o cornerback estava colado no receiver dele, não tem como você acertar um passe desse. É, quer dizer, como o Júlio disse, tem que buscar um cornerback nesse draft. Eu acho que o principal de tudo isso a gente tem que lembrar que o Washington Redskins está na divisão mais difícil da NFL, que é a NFT East. Quer dizer. Philadelphia Eagles, New York Giants e Dallas Cowboys. Redskins com um time fraquíssimo desse. E é aquela velha história. Trouxeram o Albert h a n e s w o r t h mas o esquema é diferente. O h a n e s w o r t h ainda não se encontrou nesse time. Ele está longe de ser o h a n e s w o r t h que jogou no Tennessee Titans no ano passado. Está longe de ser um jogador que merecia um contrato de 100 milhões de dólares. Então, o Daniel Snyder, além de precisar, vamos dizer assim, e o m ã um pouquinho mais de cuidado com as cifras que ele coloca nos contatos dos jogadores dele, porque ele está jogando dinheiro no ventilador, para falar bem a verdade. Ele só começar a se importar com as coisas que o Redskins precisa realmente. Ano que vem, a gente tem muitos quarterbacks bons no draft. Tem o nosso querido Jevons Knee, tem o Colt McCoy, tem Tim t h i b a l t tem Sam Bradford, tem o Jimmy Clausen, que é um quarterback excelente vindo da Universidade de Notre Dame. Jogador muito bom que promete ser um bom jogador na NFL. Quer dizer, r e d s k i n s Vamos ficar de olho no próximo draft. Quem sabe fazer um trade up? Porque eu acredito que o Redskins não vai acabar a temporada com um péssimo recorde no final. Mas vamos abrir o olho para quem sabe um trade up acabar resultando num quarterback seja realmente a cara dessa franquia. O Jason Campbell, pra mim, já teria que estar com os dias contados lá em Washington, viu, pessoal. E será que outra pessoa que estaria com os dias contados seria Tony Romo, o quarterback líder do Dallas Cowboys? Um quarterback com muita confiança de todo o front office do time, de toda, todo o elenco do time, mas que acabou não produzindo. Chega em momentos decisivos, o Dallas acaba dando uma, eu diria assim, afrouxada. O Dallas não, não é decisivo, falta clutch para o Dallas Cowboys. Eles jogaram contra o Denver Broncos nesse último final de semana. O, no último quarto, o Denver Broncos conseguiu um touchdown espetacular de Brandon Marshall. Salva de palmas para Brandon Marshall. Um touchdown de 52 j a r d a s Simplesmente impressionante o touchdown dele. Driblou linebacker, driblou corner, passou pelo safety, foi pra galera. Brandon Marshall, se ele quer um contrato novo, o Denver pode dar um contrato pra ele porque ele merece. 6x0 o Dallas abriu em cima do Denver Broncos e parou. O Denver Broncos começou a reação no segundo quarto e no último quarto de jogo virou a partida. E na última jogada o Tony Romo esqueceu que ele estava enfrentando o Champ b a i l e y Justamente, Edu, o Tony Romo teve a chance de empatar o jogo. Faltando 9 segundos para o fim da partida bola na linha de 2. Tony Romo, obviamente, teria de lançar uma corrida. Se, não, se a equipe não conseguisse, seria o fim do jogo. E o nosso querido Tony Romo lançou a bola duas vezes para o receiver que era marcado por Champ Bailey. Champ Bailey, como vocês sabem, é um dos melhores cornerbacks da NFL. Seria o Tony Romo um animal que não percebe que deveria ter lançado, por exemplo, para o Jason Witten, que é um tight end. Tight end geralmente na end zone é mais alto, mais forte, pega a bola e faz o CD? É, com certeza, Júlio. Até porque o tight end é o melhor alvo na. Red Zone, né, cara? Mas, tipo, o Edu, dias contados, eu acho que não. Porque a Front Office do Cowboys ama ele. Dallas ama ele, eu não sei como. E eu acho que pelo menos umas três temporadas jogadas pro lixo aí o Romo vai fazer. A não ser que ele dê um, um surto de habilidade, como deu o Colby no Igor. Não é isso aí, a l e Olha, é. Tony Romo, pra mim, ele não tem lugar na maioria dos times da NFL. Nem no Raiders. É. Não, por isso que eu disse na maioria. Porque tem uns times também que conseguiram trazer alguém pior que o Tony Romo. Porque, não, Raiders tem o j a m a r c u s Russell, legal, tá. Buffalo Bills tem o t r e n t Edwards,、eh, não, não gosto também.、Uh, Cleveland Browns, Derek Anderson e Brady Quinn, acho que o Brady Quinn ainda é capaz de ganhar do Tony Romo daqui a um tempo. Mas legal. Agora no foco do Cowboys, eu acho que já foi assim, viu, Vitinho? A t l a s já gostou mais de Tony Romo. Ele já foi mais amado em Dallas. O front office já olha um pouquinho de desconfiança o que faz o Tony Romo em campo. Então, o que foi esse jogo do Tony Romo? 25 p a s s e s completos em 42 tentados, 255 jardas, mas na hora que o time precisava dele que foi na linha de 2 jardas um passe que poderia ser muito simples ali um passe que levaria o jogo para o overtime. Não. Tony Romo escolheu duas vezes jogar a bola para o Sam Hurd, que é o quarto receiver do time, com o Tim Bailey marcando o pobre Hurd, que não pode fazer nada. Tim Bailey foi providencial nas duas jogadas incrível. Grande trabalho dele, que ainda é um dos melhores cornerbacks da NFL, quem sabe o melhor. E aí, além disso, tudo, Tony Romo teve ainda uma interceptação na hora que o time precisava do momento para arrancar no jogo. Olha, eu vou ser um eterno crítico de Tony Romo. Pra mim, ele é um péssimo quarterback. Porque o que, que adianta você ter 300 e tantas jadas r produzidas pra você acabar sendo interceptado, pra você não vencer o jogo, pra você não ganhar nos playoffs, pra você não conseguir vestir a camisa do Dallas Cowboys, que é、um, o maior time da NFL, com a glória e toda a raça que o time merece ali, com a habilidade que a camisa do Cowboys Demanda, a torcida demanda, Dallas demanda, é uma cidade muito exigente quanto ao seu time de futebol americano. Um time que já teve Troy a i k m a n como quarterback. Então quer dizer, Tony Romo, abra seus olhos, meu querido, porque tem um quarterback lá em Texas, chamado Colt McCoy, que pode estar chegando pra substituir a sua pessoa, meu querido. Então quer dizer, não tem mais a Jessica Simpson e não tem mais o Terrell Owens, quer dizer, que falta de desculpas pra você dar, Tony Romo. Até quando você vai admitir que você não é um bom quarterback na NFL? E outra coisa, só gostaria de fazer um adendo aqui, saindo um pouquinho só do Tony Romo. Tony Romo tem uma tendência a amarelar, a espalhar a farofa quando ele vê uma camisa 20 do outro lado do campo. Parece que quando Brian Dawkins está do outro lado do campo, Tony Romo tende a pipocar. Brian Dawkins Um jogo espetacular. O cara está com 35 anos de idade, parece uma criança em campo. O cara é um monstro. Para a defesa, que estava precisando de um líder, realmente, de um veterano ali para chamar a responsabilidade e unir a defesa. Josh McDaniel s fez uma grande escolha em trazer o Brian Dawkins para o time.、E、ele continua num padrão muito alto de jogo. Ele fez um lance espetacular, numa quase recepção do Roy Williams ali. Ele esticou a mão para receber a bola. No momento em que a bola encostou na, nas mãos do Roy Williams, Brian Dawkins é, é até p e s a d a essa palavra, mas ele estuprou o receiver do Dallas Cowboys. Ele deslocou a espinha do camisa 11 dos Cowboys. Quer dizer, esse foi o jogo, esse foi o tom do jogo do Brian Dawkins. Muita energia na defesa. É, olha, ele é incrível. Camisa 20 é incrível, é um ídolo pessoal. É, sou torcedor do Philadelphia Eagles, adorava o Brian Dawkins, ainda adoro e ele continua mostrando que ele é. Um dos melhores strong safeties da NFL. Não atua tão bem ali no coverage e tal, a gente sabe disso. Mas em compensação, da linha de esquina de pra a trás e ali atuando como um híbrido safety linebacker, Brian Dawkins é imbatível, queridos Renzonas. Gostaria da opinião de vocês sobre Tony Romo e Brian Dawkins. Eu digo que o Brian Dawkins fez o t a c k l e que salvou o Denver Broncos ir pra a a prorrogação. Faltando、um、pouco aí, faltando mais ou menos um minuto pra a acabar o jogo. O Romo acertou um passe pro Sam Hurd. Um passe de 53 j a r d a s pro Sam Hurd. O Sam Hurd e s tava chegando sozinho na e n d z o n e Aí a gente v ê u m pontinho laranja correndo, cruzando o campo assim. O Brian Dawkins deu um taco lindo no Sam Hurd. Jogou o Sam Hurd pra a fora na linha das 10 j a r d a s É espetacular, salvou o touchdown. O Brian Dawkins, espetacular. Eu só queria aproveitar ali, que você tava sentando a broca no Tony Romo e no desempenho dele como quarterback. O、um、quarterback sempre foi muito assim, questionado. Kyle Orton. O que, que o Kyle Orton está fazendo nesse time do Denver Broncos, gente? A s s i m a boca pequena, com calma, tímido. Kyle Orton só esse ano já conseguiu cinco touchdowns. Não foi interceptado. Já passou para quase mil jardas nesses primeiros quatro jogos que ele teve. Um rating de 97,7. Está jogando muito. No Denver Broncos, o Kyle Orton. Por incrível que pareça essa frase. Realmente, tá brilhando muito no Denver Broncos. Usando as palavras sábias de Zina, tá brilhando muito no Denver Broncos, nosso querido Kyle Orton, né? E agora, só pra terminar a paulada aqui no Tony Romo. Legal, né? Tony Romo desde 2003 na NFL, atu é, atuando como starter no Dallas Cowboys. É, desde a temporada de 2006, foram 4 temporadas de 34 Fumbles. 34 fumbles.、Uh, e aí, Tony Romo? O que está acontecendo aí, meu querido? Não é possível. 34 fumbles, 50 interceptações, são 84 turnovers. O que equilibra ali com 85 touchdowns que ele tem acumulados em sua carreira. Ou seja, será que o Tony Romo era tudo isso mesmo?、Uh, acho que não. O Tony Romo precisa de um olhar cético em cima dele. Ele está. Ainda não, não foram abertos os olhos de Jerry Jones e companhia ali em Dallas. Não é possível. Não é possível que todos enxergam um Tony Romo o maravilhoso, o melhor quarterback d o Dallas Cowboys atualmente tal. Um dos melhores da NFL e. e、uh, não. Tony Romo, pra mim, como mais uma vez o Star Paul Antunes, chega. Então, aproveitando que você falou do Kyle Orton, que mandou muito bem nessa temporada, um quarterback que surpreendeu a todos jogando pelo Denver Broncos. É, eu queria citar o nosso querido amigo Joe Fleco, sofomor na NFL. Seu segundo ano n a NFL, e s tá mandando muito bem na equipe de Baltimore, não é? Não? Então, com certeza, Joe Fleco, que no último jogo enfrentou o New England Patriots. Passou pra a nada menos que 264 j a r d a s E quase, quase conseguiu a, a conduzir a campanha da virada. Se não fosse um passe dropado pelo Mark Clayton no finalzinho do último quarto. Impressionante que o ataque do Baltimore Ravens está produzindo, gente. É, é o ataque, não é mais a defesa. É o ataque produzindo muito pela equipe do Ravens. Pô, Edu, além do j o e f l a c c o que está fazendo um ótimo trabalho lá em Baltimore, tem alguns quarterbacks que merecem um, um destaque aqui. Suas boas fases, né? Peyton Manning eu não preciso nem falar nada, n é preciso, Edu? Não, não p r e c i s o Peyton Manning é o MVP. Pronto, acabou. Como você mesmo já disse, ele, ele é de outro mundo. Ah, ele é um ET, p e y t o n Manning é um ET e o irmão dele é um ETzinho, né? e l i Manning está jogando muito bem, 292 jadas contra o Kansas City Chiefs, jogando muito e fez do Steve Smith, que é um wide receiver ali, d i g a m s s i m mediano. Está fazendo do Steve Smith ser um grande jogador nesse ataque aéreo do New York Giants. E aliás, que, que ataque aéreo hein? do New York Giants? Steve Smith muito bem, Marion Manning muito bem e o rookie Haki Nix muito bem também. New York Giants ruma aos playoffs, com certeza. New York Giants é um time fortíssimo na NFC esse ano e tem grande s chance s de reeditar a aparição no Super Bowl de 2007. É impressionante agora que você falou do, do e l i Alexandre, o ETzinho, como a gente pode definir assim. O e l i na verdade, ele só precisou de três quartos para derrotar o Kansas City Chiefs.、Né? Enquanto o e l i estava em campo, o Kansas não fez nada, domínio absoluto do. Ai, caralho. Enquanto Eli esteve em campo, domínio absoluto do New York Giants. É, o Kansas não conseguiu produzir nada. Mas Eli sentiu uma dorzinha no calcanhar, resolveu sair, entrou David Carr no lugar dele. O backup não é tão bom. O backup não merece o contrato de 15 milhões que Eli Manning está ganhando. É impressionante a produção que Eli Manning está tendo esse ano e o que ele está fazendo com o h a c k i m n i c k s r a k i m Nix, que era um dos favoritos de Peyton Manning para ir para o Indianapolis Colts. O irmão mais novo deve ter ouvido alguma conversa no telefone, alguma coisa, e tratou de avisar o pessoal do front office do Giants. E o Giants foi atrás de r a k i m Nix. E a dupla Manning Jr. e r a k i m Nix produziu um touchdown de 54 jardas. Passe lindo. Espetacular no começo do último quarto. Mas tem outro quarterback que também está mandando muito bem, Alê. É i s s o aí, Mandando muito bem, ele não tá, mas ele mandou bem no último jogo contra o Tennessee Titans. David Garrard, 27 passos completos, De 37 tentados, 323 jadas e 3 touchdowns, nenhuma interceptação. Jogaço do David Garrard. E vou deixar um, um destaque aqui pro Mike Sims Walker, receiver do Jaguars, que conseguiu 7 recepções para 91 jadas e 2 touchdowns. Tá, tá se transformando no principal alvo aí desse time do Jaguars. Que na verdade o principal alvo seria o Torrey h o l t adquirido aí na off-season via free agency. Mas o Mike s i m s w a l k e r está aparecendo muito bem, muita velocidade em campo, está se tornando o grande jogador no ataque aéreo do Jaguars. E também gostaria de destacar aqui, Edu, é a boa partida do Ben r o e t h l i s b e r g e r Ben jogou muito bem, não, não foi tão mal no jogo apertado ali no Sunday night f o o t e b o l Do Pittsburgh Steelers contra o San Diego Chart. Apertado no final do último quarto também, né, Alexandre? Porque o jogo foi um passeio do Pittsburgh no começo. Ficam já os devidos créditos ao nosso querido Philip Rivers, que conseguiu 21 passos completos de 36 tentados, 254 jadas e 3 touchdowns, que deram um aperto ali, deram um calor no Pittsburgh Steelers no final do jogo. Mas o Big Ben, 26 passos completos de 33 tentados, 333 jadas e 2 touchdowns, nenhuma interceptação. Ben Russell e Berger sempre muito bem, o cara continua conduzindo esse ataque incrível do Pittsburgh Steelers. E olha, parece que a linha ofensiva do Steelers se encontrou, hein? Aliás, queria destacar o excelente trabalho do guarda Maki Kimi Oato. Foi muito bem no jogo, bloqueou excelentemente, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo ali. Conteve bem o p a s s rush do Chargers. E no jogo TS, incrível a atuação do Rashad r m e n d e n h a l l Para 165 jadas r c o m r e n d o e 29 corridas, Dois touchdowns, muito bem. Foi na verdade f o i o que decidiu o jogo para o Pittsburgh Steelers. Agora, não foi só o Ben r o e t h l i s b e r g e r que brilhou fazendo o passe para touchdown nesse Sunday night, não é verdade, Edu? p h i l i p e Rivers reagiu muito bem conduzindo o San Diego Chargers, foi b r i g a d o Ele não desistiu do jogo. Para vocês terem uma ideia, o Pittsburgh chegou a abrir 28 a 0 em cima do San Diego Chargers, no terceiro quarto. f e l i p e Rivers vestiu a camisa do Chargers, foi buscar, conseguiu quase empatar a partida. É impressionante o que e o f l i poder e Rivers p o de reação que ele mostrou. Eu acho, particularmente, f e l i p e Rivers uma pessoa assim um pouquinho. Metida, mesquinha, ele se acha muito. Ele é um excelente quarterback, mas eu sinto que ele usa um sistema. Ele é a favor do sistema de castas da NFL. Ele é o quarterback, ele é soberano, ele é o, o semidono do time. E o, o time vem logo abaixo dele, enquanto os, alguns outros quarterbacks gostam de trabalhar mais um conjunto da equipe. Mas p h i l i p Rivers mostrou realmente que, comandando o San Diego Chargers, o, lá dele Antônio s o correndo ajudaria. Mas ele quase conseguiu virar a partida. Gostaria de fazer um adendo rapidíssimo aqui: do、uh, pra quem e s tá questionando a titularidade do l a d a i n i a n Tomlinson no time do Chargers. Por favor, reveja seus conceitos. Vocês estão falando de um dos maiores running backs da história da NFL. O cara é incrível. E ele nas últimas temporadas é melhor que o Adrian Peterson produziu uma jarda. s Recebendo a bola, mais touchdowns. Quer dizer, será que d e r r i c Sprouls é melhor que o Damian Thompson? i É que na última partida, por exemplo, Alexandre, a gente pegando esse jogo contra o Steelers, o jogo corrido do Chargers não fez nada. e n t ã o l p s o n pegou na bola sete vezes e ele correu 15 jardas. <risos> Terrível esse ataque terrestre do San Diego Chargers, Alexandre. Entendido, mas a gente também tem que dar os créditos para a defesa do Pittsburgh Steelers, que é uma das melhores defesas da NFL. É incrível contra o jogo corrido e a linha do Chargers não fez absolutamente nada. Foi massacrada pela linha defensiva do, do Steelers. E é exatamente o que você comentou: o Philip Rivers ele é a favor de um sistema que favoreça o passe no San Diego Chargers. E o Tomlinson é excelente recebendo a bola. Tomlinson não teve tantas oportunidades, correu apenas sete vezes no jogo e recebeu apenas uma bola. Ou seja, será que é, falta de oportunidade pro a a d a i n i e n Tomlinson? Eu acho que sim. l d a i n i e n Tomlinson ainda é novo, ele tem 30 anos de idade, é um baita de um running back, habilidade inquestionável. Então, assim, Everaldo Marques, você, nosso querido narrador da ESPN, eu vou. De encontro a Paulo Antunes, concordo com ele plenamente que se o Chargers resolver colocar d a n i a n t o m l i n s o n no banco, vai ter problemas. Darren s p o n s é um excelente t h i r d d o w n back, aquele running back que aparece no terceiro down, tem que ser mais rápido, tem que ser um pouco mais ágil ali. Mas o t o m l i n s o n é inquestionável, pra mim é um dos melhores running backs da NFL, hoje e sempre será, pelo menos é a minha opinião. Gostaria de saber a do Júlio aí, dos nossos amigos em Zoners. Então, olha, o l h a o Laden Antonis é aquela coisa. O cara é um futuro Hall f Fame, eu acho que sem dúvida alguma a gente tem que apontar isso. E sei lá, eu acho que f c a nesse sentido se ele perder e s u a sua vaga de titular pro Darren Sprouls. O Darren Sprouls é aquele jogador que deve ser o h a l f b a c k s p e l l que entra, entra no snap quando, por exemplo, o t o n i s ó já correu duas vezes e tal, pro t o n i s ó descansar. Porque é aí que o Darren Sprouls tem mais efetividade, por quê? Darius Rose é um running back mais rápido, ele não é um running back tratorzinho que vai levando todo mundo pra frente, ele já é um running back de velocidade. E um running back de velocidade geralmente se dá bem nessas jogadas. Então eu acho que o Ladanian t ô n i o tem sim que continuar como titular, ainda mais porque o Ladanian t ô n i o é um receiver excelente vindo do backfield. Então se o. o to... Foi mal. Se o Chargers colocar o Ladele Antônio no banco, eu concordo com você e Paulo Antunes, vai dar problema para a equipe do Chargers. E aproveitando que a gente está falando de running back, Alexandre, eu queria falar sobre o, a situação do Tennessee Titans. Não que eles tenham os melhores running backs da liga, mas o Tennessee Titans, que no último final de semana perdeu para o Jacksonville Jaguars diante de uma atuação brilhante de David Garhard, como você comentou. Mas o Titans ano passado ele foi 13-3, impressionante, o melhor recorde da NFL. Venceu todo mundo, atropelou todo mundo, começou a ter umas derrotas lá pro, pelo finalzinho, do meio pro final da temporada. Mas a gente olha esse ano, nenhuma vitória, quatro derrotas, o time indo muito mal, o ataque não conseguindo produzir, a defesa simplesmente uma mãe dos adversários. Eu só falei de running back, porque um dos principais jogadores do Titan nas últimas temporadas era o l a n d a l e White. Running back, corria muito bem pelo Tennessee Titans e era gordinho. E emagreceu e parou o l a n d a l e White, parou o time do Titan junto. O que, que aconteceu com o Tennessee Titans? São esses q u i l i n h o s do l a n d a l e White que estão fazendo falta, Ale? É porque ele, gordinho, dava aquela barrigada na, na galera e derrubava todo mundo, né? E entrava na end zone e n fim, chega. Ele complementava muito bem o Chris Johnson, né, o Chris Johnson muito veloz, aliás, a principal arma desse time do Titans. Mas e aí, o nosso querido k e r r y Collins também tem uma grande participação nessa história toda, né, Edu? Porque o velhinho sentiu a idade finalmente e ele não está repetindo nem de longe o que ele fez no ano passado, jogando muito mal, um touchdown, umas duas interceptações no último jogo. E mesmo que o l a n d a y White não esteja mais gordinho e de barrigada no pessoal para entrar na endzone, é. O Kerry Collins não consegue fazer nada no jogo aéreo, tá jogando muito mal e ele tem boas armas pra isso. Lembrando, ele tem Justin Gage, ele tem a l d i Crumpler como tight end, ele tem o Kenny Britt, que é um ótimo receiver vindo do college nesse ano. Parece que o v i n c e Young vai ter uma chance novamente. E eu acho que não vai demorar muito. Acho que vai ser ainda nessa temporada. v i n c e Young vai voltar a aparecer com a camisa do Tennessee Titans como titular. E eu acho, inclusive, Edu, que essa pausa que aconteceu. para O v i n c e y o u n g vai fazer muito bem pra a ele. Ele vai aparecer bem e vai voltar a, a levar o Titans pro caminho da vitória. Edu, complementando aqui o comentário do Ale, é, e também respondendo a sua pergunta, também, podemos dizer que a panther foi embora e parece que a habilidade também do d a n i n o White parece que foi também. Não sei, ele era mais tratorzinho, ele emagreceu. Ele perdeu um pouco daquela malandragem que ele tinha, que ele conseguia fazer t o u c h d o w n s na p o da end zone. Não sei não, eu acho que ele tem que comer bastante frango assado, comer bastante McDonald's e voltar com aquela pança lá, porque a pança dava、Vamos、resultado. Eu vou fazer uma campanha para além Day White engordar de novo, para ver se o Titans acerta o passo de novo na divisão, porque nenhuma vitória para um time que ano passado foi para os playoffs como favorito. Complicado, hein, t e r n e s s e Titans? Uma coisa que pode ser explicação dessa fase do Tyson é que eles pegaram três jogos dificílimos. Os três primeiros jogos deles foram pedreiro total. E eles perderam os três. E acabaram desanimando. E hoje foi o primeiro o jogo fácil pra a ganhar, né? Literalmente. E eles não conseguiram fazer, acho que até por desânimo. É, perda de confiança realmente é complicado, Vitinho. Um time de futebol americano precisa ter confiança em dia. Por falar em perda de confiança. St. Louis Rams estaria em u m a situação difícil, segundo xaráute da temporada: 35 a 0. San Francisco 4 9 e r e jogando fino da bola contra o St. Louis Rams, principalmente a defesa, espetacular a defesa. Outros resultados aqui que cabem de destaque também: Miami Dolphins 38 a 10 em cima do Buffalo Bills. O Chad h e n n i e quarterback reserva, entrou substituindo o Chad Pennington e não deixou a peteca cair, conduziu muito bem o Oil de c r t e do Miami. Não passou muita bola. Running b r o w l correu para 115 yardas também. Espetacular o ataque corrido do Miami. New York Jets perdeu a invencibilidade diante do New Orleans Saints. Drew b r e e s não precisou trabalhar dessa vez. Quem trabalhou foi a própria defesa do Saints. Contando a André Chai para a defesa do Saints, um jogador que parecia não dar em nada, que estava velho já, parecia que ia sumir na NFL. Está reformando a defesa do Saints com 5 interceptações em 4 jogos. É, ou seja, tá, tá matando a pau os ataques dos outros times aí. E essa defesa do Sainz tá vindo com tudo pra esse, pra esse jogo aí. E não foi, não foi moleza que ele pegou esse, esse jogo, não, que, Michael, que vinha de uma bela sequência. E por falar em uma bela sequência, quem está em uma bela sequência é o Minnesota Vikings, que no último Monday Night Football recebeu o Green Bay Packers lá no Metrodome. E impressionante, gente. Não é à toa que foi o, o último jogo. Da, da semana, foi o melhor jogo da semana: Minnesota Vikings 30, Green Bay Packers 23. E eu prometo não falar mais mal do Farve nesse podcast. É, mas eu n ã o t e n h o que falar do Brett Farve, né? De novo?、Ah, tudo bem.、Né? Mas eu digo, Alexandre, que ele não foi o, o grande nome desse jogo. Quem foi o grande nome desse jogo, Eduardo Galvão? Jared Allen. Ah, boa! Gostei de ver. O cara é incrível, né? O 69 do, do Vikings é incrível. O cara destrói. Ele é o melhor. O Country Sack, quando ele derruba o quarterback ali, amarra o carneiro e joga pra galera. É, é sem comparação.、O、melhor defensivo da NFL ponto. Não sei nem o que falar mais. E pra quem acompanhou o jogo de ontem, é o que a gente sempre cansa de repetir aqui no Endzone: foi a realidade do jogo de ontem. Futebol você ganha nas trincheiras. É, dois detalhes vitais do jogo de ontem. Uh, o left tackle titular do Green Bay Packers está machucado. O left guard foi para left tackle. O center titular foi para left guard. E o center reserva assumiu a posição. A linha extremamente desfalcada, a linha do Green Bay Packers. E foi ali que o jogo foi ganho. j a r e d Allen conseguiu nada mais, nada menos que 4 sextos e meio. Um fumble forçado e um safety em cima de Aaron Rodgers. Aaron Rodgers apanhou oito vezes da defesa do Minnesota Vikings. Comeu o grama oito vezes na partida. Não tinha tempo para jogar, Aaron Rodgers. E o que é mais impressionante, a linha de ataque do, do Minnesota Vikings. A linha de ataque do Vikings em uma das jogadas deu sete segundos e meio para o Fábio arremessar. Isso é uma eternidade na NFL, gente. Sete segundos e meio. Um quarterback arremessar a bola, dá tempo do quarterback ir lá perguntar pro técnico de novo qual é a jogada, voltar e fazer. É, e não foram sete segundos e meio do Farve correndo de um lado pro outro, escapando de sexo. Ele ficou sete segundos e meio parado no pocket, dando somente passos pro lado pra ficar mais fácil de lançar a bola. Foi sensacional essa jogada pela linha do Viking. Mas agora eu queria fazer uma, um, um questionamento aqui pros nossos queridos endzoners e da mesa. Aaron Rodgers, sendo sacado oito vezes, ainda conseguiu acertar 26 passes de 37 para 384 jardas e dois touchdowns. Se Aaron Rodgers tivesse uma linha boa protegendo ele, vocês acham que o Green Bay teria ganho esse jogo? Se pelo menos o time tivesse um left tackle de ofício, né? Porque se você pegar um left guard e colocar ele de tackle, são duas posições completamente diferentes e ainda você coloca ele pra a jogar contra o Jared Allen. Ah!、Uh -huh. Quer dizer, vai ser um nado. Jerry Allen é o melhor. Não tem nem o que falar. E o College, Darren College, que foi o left guard que acabou passando para a tackle nessa ocasião de contusão do Chad Clifton, que é um grande left tackle que está machucado lá em Green Bay, é, acabou decidindo o jogo realmente. O Jerry Allen teve a oportunidade de fazer grandes jogadas, travar realmente esse ataque do Green Bay Packers. E acho que, sem dúvida, se ele tivesse uma linha um pouquinho mais inspirada nessa noite. Com um Left t a c k l e de ofício ali, uma linha um pouquinho mais bem composta, com certeza o Vikings teria mais trabalho em conter Rodgers, Donald Driver, Greg Jennings e companhia. O que você acha aí, Julião? Concordo plenamente, Ale. Eu acho que se o Aaron Rodgers tivesse a sua linha inteira, com todos os jogadores nas, nas devidas posições, seria bem diferente. Ainda mais se tivesse um upgrade na offensive line. Se não me engano, o Aaron Rodgers é o quarterback que foi mais sacado. Nessa temporada. Então, isso quer dizer que, se ele tivesse uma linha, não precisava ser a linha, mas uma linha legalzinha, ele ia fazer um grande estrago nas defesas adversárias. E pra quem tem acompanhado a NFL agora nessa última rodada, reparou que Gravata de narrador de jogo tá rosa. Chuteira de jogador tá rosa. Luva, m u n e q u e i r a boné. O que, que acontece com a NFL? Isso é uma tática pra a atrair mais mulheres pro futebol, Alexandre? Ah, não sei. Pra a mim é a botinha da Xuxa do b r e t t f a v r e só. Não, brincadeira. Mas, é... na verdade, foi por uma causa nobre. A gente não pode deixar de brincar com isso. Porque é até. Um、pouco estranho, né? Você vê aqueles linebackers de 120 e tantos quilos dando uma paulada monstruosa no, no running back e, tipo, eles levantarem mostrando as luvinhas rosas deles. Poço, né? Mas assim, foi por uma boa causa. Foi em prol do câncer de mama, que é um problema ainda muito grave nos Estados Unidos e no mundo inteiro. É, a NFL produziu todas essas a c e s s ó r i o s Na cor rosa, chuteiras, luvas, muiqueiras e etc. Tudo para ser leiloado é, ao final dessa rodada e o lucro vai ficar todo com a Associação Americana de Combate ao Câncer de Mama. Uma atitude muito legal que eu acho que deveria ser seguida por muitos outros países aí, em seus campeonatos para o、um、esporte mais popular. Eu acho que o basquete lá nos Estados Unidos vai fazer isso também, a MLB também deve fazer. E acho que seria uma boa ideia colocar isso em prática no Brasil, mas não sei se a cor rosa seria muito bem aceita, na verdade. É, aqui no Brasil eu acho que ainda rolaria um pouquinho de preconceito do pessoal em ver a cor rosa dentro de campo. É, é sempre bom a gente lembrar também esse envolvimento dos jogadores, até que a gente citou do Brett Favre, a Diana Favre, a esposa do Brett Favre, já teve câncer de mama, s conseguiu superar a doença. E é, é um alerta, é um lembrete, pessoal, é sempre bom. Questão da prevenção, até para as mães, companheiras, d os nossos ouvintes.、Né? Sempre fazer prevenção, sempre procurar os exames. Se a NFL está fazendo a parte dela, fica aqui o alerta: doentes, também. Vamos manter a saúde de todo mundo em dia, gente. E no próximo domingo, dia 11 de outubro, começa a semana 5 da NFL. semana começa com Cincinnati Bengals viajando até Baltimore para enfrentar o Ravens no MT Bank Stadium. O Oakland Raiders vai até New Jersey enfrentar o Giants no Giants Stadium. E o Cowboys vai até Kansas City enfrentar o s Chiefs no Outer Reds Stadium. É isso aí, Edu. Teremos também o Washington Redskins contra a Carolina Panthers lá em Carolina. Minnesota Vikings indo enfrentar o St. Louis Rams lá no Edward Jones Dome. Tampa Bay viaja até a Filadélfia para pegar os Eagles lá no Lincoln Financial. E o Pittsburgh Steelers pega o Detroit Lions lá no Ford Field, Detroit, pensando em sua segunda vitória. O Cleveland Browns viaja até Buffalo para i n c e n t i a r o Bills. O Atlanta Falcons viaja até São Francisco para jogar contra o 49ers. O Houston Texans viaja até Arizona para jogar contra o Cardinals. E New England viaja até Denver para jogar contra o Broncos. O Jacksonville Jaguars vai até Seattle e f e l i t a r o Seahawks. O Indianapolis Colts vai até Tennessee enfrentar o Titans, com transmissão pendente da ESPN. E o New York Jets vai até Miami enfrentar o Dolphins, com também transmissão pendente da ESPN. Os mais dessa semana ficam por conta de Chicago Bears, Green Bay Packers, New Orleans Saints e San Diego Chargers. Esses quatro times descansam essa semana. Júlio César, um jogo para os nossos ouvintes. Pô, Edu, eu recomendo Washington Redskins e Carolina Panthers. Por quê? Bom, digamos que é o jogo dos desesperados. Ambos os times começaram devagar. O Washington r e d s k i n s está 2/2, no caso, duas vitórias e duas derrotas. O Carolina Pence está com zero vitórias e três derrotas. E o time que vencer pode ser aquele time que lute por, por wildcard. Apesar do Carolina ter começado devagar, assim como o Washington, esse jogo é o que vai definir quem que vai sair do desespero e talvez ter alguma chance de wildcard. Então, Carolina Peters jogando contra o Washington Redskins em casa. Eu acho que vai ser um confronto muito interessante da gente assistir Houston Texans contra o Arizona Cardinals, né? O Arizona tem um jogo aéreo muito bom e a defesa do Texans é uma defesa que está se estabilizando na NFL, mas tem obtido algum êxito. E pelo lado do Texans acontece a mesma coisa: um baita de um ataque aéreo lá com a n d r e Johnson e o Matt Schott. E a defesa do Arizona Cardinals contra o jogo aéreo, um pouco porosa ainda. O Arizona Cardinals tem aí o b e n n y Wells também correndo com a bola, está fazendo um bom trabalho. O u s Texas o n t n tem lá o Steve l a y t o n Então vai ser um jogo de boas armas ofensivas para quem gosta de futebol americano de ataque. Vai ser um jogo muito legal de ser acompanhado. Para você, Vitinho. Acho que um jogo bem interessante essa rodada vai ser New England Patriots e Denver Broncos. Denver Broncos aí com mais uma pedreira, né? Contando o Cowboy. s E vamos ver se ele s continua m nessa campanha invicta aí, que eu acho muito difícil, porque o Patriots tem um time muito forte, né? O Patriots realmente tem um time muito forte, mas quem está mostrando ter um time muito forte também, eu recomendo o jogo do Cincinnati Bengals e do Baltimore Ravens. E calma antes que todos queiram me dar pedrada, porque eu não escolhi um jogo do Prime Time. O ataque do Bengals está jogando o fino da bola. Carson Palmer está espetacular comandando o Cincinnati Bengals, assim como o ataque do Baltimore Ravens. A defesa do Baltimore ainda é muito perigosa, ainda é muito forte e pode ser que seja o diferencial nesse jogo a favor do Baltimore, mas vai ser um jogo muito interessante porque os dois ataques estão muito poderosos nessa temporada. Aqui mais essa edição do Endzone. Foi um prazer, foi uma alegria ter a sua companhia aqui nos ouvindo. Sempre mandem e-mails: podcast endzonebrasil.com. Sigam nosso perfil no Twitter endzonebr. Comentem, participem, ajudem a tornar o Endzone cada vez melhor, um programa cada vez mais no gosto dos nossos ouvintes. Ale, um abraço, meu querido. Um grande abraço, Eduardo Galvão. Pessoal, não esqueçam de votar lá no Prêmio Podcast. d ê e m essa força, mostrem. Do que o futebol americano é capaz aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado demais e s s a edição. E e t a m o aí para críticas pedradas, mandem seu e-mail. É muito importante a gente ter esse retorno do pessoal que ouve o Endion. Julião, aquele abraço, fera, obrigado. Passo mais uma vez a bola para você fechar a sua participação no Endion. Que isso, Ale, é sempre bom gravar. Você, o Edu, o Vitinho, assim. O Endzone é uma coisa assim que no começo parecia que a gente ia fazer só um ou dois podcasts, mas aí estamos na vigésima p r i m edição, i r a e estamos participando do Prêmio Podcast, estamos até bem colocados e tal. É isso aí, eu acho que é importante a gente destacar o crescimento e o desenvolvimento do, do Endzone, que antes era um podcast, agora a gente tem s site. Vamos atualizar o site agora de uma forma diferente, mais interativa e tal. Isso aí, muito obrigado pra quem assistiu esse. Assistiu não. Muito obrigado pra quem ouviu esse podcast até agora e passa a bola pra ele, Vitor Freire. Até mais, Vitinho. Até mais, Júlio. a u e l e abraço pra vocês aí, Endzoners. Um abraço para os ouvintes. E isso aí, nos ajudem nesse prêmio podcast. que d e v e ser muito importante pra demonstrar a evolução do futebol americano no Brasil, não é isso aí, Edu? Com certeza, Vitor. O... A participação do e n d z o n e no prêmio podcast, é claro, eu fico. Muito feliz a cada voto em ver que nós, nós estamos na disputa e em ver que o pessoal que ouve o Anderson está colaborando. Mas eu digo que a cada voto, a cada pontinho que a gente consegue ali na premiação, a gente mostra que o futebol veio pra a ficar, que o futebol é forte aqui no Brasil. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. p r e m i o p o d c a s t c o m b r Eu、agradeço a todos que ouviram até agora. O endzone dessa semana fica por aqui. Um abraço, Alexandre. Um abraço, Júlio. Um abraço, Vitor. Fui!